שיר השירים, פרק ד' הינך יפה רעייתי, הינך יפה, עינייך יונים מבעד לצמתך, שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכלם המתאימות, ושכולה אין בהם. כחוט השני שפתותייך, ומתברך נוה, כפל הרימון רקתך, מבעד לצמתך, כמגדל לדוד צווארך, בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו, כל שלטי הגיבורים. שני שדיך, כשני עופרים, תאומי צבייה, הרועים בשושנים. עד שיפוח היום, ונסו הצללים, אלך לי אל הר המור, ואל גבעת הלבונה. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. איתי מלבנון כלה, איתי מלבנון תבוי, תשורי מראש אמנה, מראש שניר וחרמון, ממעונות אריות, מהררי נמרים. ליבבתיני חלה, לה, ליבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצווארניך. מה יפו דודיך אחותיך חלה, מה טובו דודיך מיין, וריח שמניך מכל בסמים. נופת תיטוף נא שפתותיך כלה, דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמותיך כריח לבנון. גן נעול, אחותי חלה, גל נעול, מעיין חתום. שלחייך פרדס רימונים עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים. נרד וחרקום, קנה וקינמון עם כל עצי לבונה, מור ואהלות. עם כל רשי וסמים, מעיין גנים, באר מים חיים, ונוזלים מן לבנון. אורי צפון, ובואי תימן, הפיחי גני, יזלו וסמיו, יבוא דודי לגנו, ויאכל פרי מגדיו.